Allahur Rahmanur Rahim 10 menit babu duhulil khala bab yang menyatakan tata cara dan adab masuk tandas idza ataitu mul ghaita patilah dengan kita masuk ke tandas ghaib tempat kita membuang air besar dan kecil janganlah sekali-kali dengan kamu menghadapi blak wadatas firuha dan jangan pula kamu membelakangkannya walakin syariku au akan tatik ke utara dan ke barat ke barat dan ke timur, utara dan selatan, jangan menghadap. Apa maksud hadis? Hadis itu sudah kita baca. Sudah saya katakan, kalau ingin tahu tentang terjemahnya Senang sekali kita buka terjemahan kitab Sahih Buhani Terjemahan kitab Sahih Muslim Terjemahan Kutubusita terjemah semua kitab-kitab yang diterjemahkan Sementara dengan kita, kita bukan ingin dengan terjemahannya saja Apa kira-kira rahasia yang dengan kita-kita tidak dibenarkan Untuk kita menghadap Qiblat dan membelakangnya Waktu kita kecil dan gerak Itu tujuannya untuk mengajarkan ta'zim Untuk mengajarkan peradaban kepada kita Oh itu tempat yang mulia Kesana kita waktu duduk Kesana kita waktu sumpah yang sana kita waktu beribadah Dengan tawaf kita kerjakan di sekitar Ka'bah Dengan sumpah yang kita menghadap ke arah Ka'bah Duduk yang mulia, duduk yang ambol Itu dengan menghadap kiblat. Apakah kira-kira patut dengan arah yang paling mulia tadi itu Kita hadap kembali pada waktu kita sedang bersedemuk Pada waktu kita sedang buang air besar atau kecil Jadi yang diajarkan kepada kita sudah adalah yang mulia lo jangan sampai dengan syiar agama tu dipandang sinis mau disamaratakan dengan yang lain tidak sama Kaabah dengan tembok. Tidak sama Kaabah dengan rumah. Tidak sama Kaabah dengan kereta. Tidak kesah dengan kita. Hadap kereta, belakang kereta, berat di sana, kecil di situ, tidak problem. Tapi kalau dengan Kaabah tidak seperti itu, muliakanlah yang mulia di sisi Allah. Berikan takdir yang sepatut dan yang sewajarnya. Sebagaimana saya katakan, bulatkan keyakinan anda. Allah maha mengetahui dan menyaksikan dengan segala perbuatan kita. Niya kita ta'dzim terhadap syariat-syariat agama akan dinilai positif di sisi Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tastad kata Abdullah Ibni Umar, fa qulta ith hassata aku naik ke atap ke siling atau siling? Siling, siling. Hah? Siling. Bumbung. Aku naik ke bumbung rumah Hasan. So daripada dari Sayyidun Abdullah Ibn Umar Untuk keperluanku lihat baginda Rasulah sedang Menunaikan hajat Dengan membelakangi Kaabah Dan dengan menghadap Baitan Maqdis Ulama berpendapat Yang semacam itu tidak mengapa kita lakukan Kalau di tempat yang tertutup Diingat, kalau seandainya dengan kita kita juga tidak boleh mengelak daripada perkara tadi itu, itu dia dengan tandas di sana dan juga dengan bilik air di sini. Yang kalau pada itu dengan kita sudah tidak boleh mengelak, di mana dengan tempat kita duduk persis berarah ke arah kebelak. Yang paling tidak kita harus dekat dengan tembok. Jadi kalau kita buat tanda jangan terlalu besar, cukup dengan ukuran kita masuk atau cukup dengan ukuran 1 meter persegi. Jadi kalau pada suatu kita akan menghadap dan membelakangi kiblat, kita harus dekat dengan tembok yang dihadap atau juga dengan tembok yang kita belakangi. Tapi kalau ternyata itu tempat yang tertutup lebarnya dan panjangnya atau luasnya bilik atau dengan apa namanya hammam dengan tanda tadi itu ukuran 3 meter persegi besar sekali duduk di sini membelakangi kiblat duduk di sini menghadap kiblat itu tetap hukumnya haram. ini pendapat ulama Syafi'iyah pendapat ulama Hanafi tidak ada beda di dalam bangunan di luar bangunan menghadap dan membelakangi kiblat hukumnya makro nah Rasulullah Nabi kita melarang kami an-nas tak bilal kiblata menghadap kiblat untuk kencing dan berat Beristinja dengan tangan kanan Beristinja dengan menggunakan Batu kurang daripada tiga Atau beristinja dengan Raji atau dengan awan Raji artinya kotoran Awan artinya tulang Tak boleh kita beristinja dengan tulang Tak boleh kita beristinja dengan roti kering Tak boleh kita beristinja dengan makanan Hormati makanan Nikmat daripada Allah Tak boleh dengan kita kita buang air besar atau kecil Di bawah pohon kayu yang berbuah Wa'an Marwan Al-Aswa Radiyallahu Taranukala Ra'itub Na'umar Anata menduduhkan Rahila tahu dengan menghadap Qiblat, kemudian beliau duduk Membuang air kecil Pakutku ya Aba Abdurrahman. Tidakkah itu suatu perkara Yang terlarang, beliau menjawab Terlarang itu kalau kita Dada di tanah lapang Filpabak Sohra Faizakana bainaka wa bainan Qiblati syai'ul yasturuk pala ba'asa kalau terdapat berisah antara anda dengan kiblat maka tidak mengapa. Artinya di tempat yang tertutup itu boleh, yang walaupun boleh tetap kita elakkan. Sebab ada pendapat yang mengatakan juga tidak boleh. Nanti akan beli rumah, nanti akan buat tandas, nanti akan kontrak. Jadi kita usahakan arah Tandas kita itu tidak menghadap arah kiblat, tujuannya tidak lebih daripada Ta'zim, kepada Syiar agama Allah, tempat yang kita Hadap waktu kita beribadah Karena Rasulullah Karena lidawang, wal istimral Bukan setakat kali dua, terus-terusan Jangan tadi baca akhwar secara khusus Jangan tidak dibaca, sebab Di dalam tangga setelah tempatnya syaitan Nanti kita Nanti dia masukin kita Dia waswas -was kita Biar ganggu kita, kan kita kadang-kadang melambut Baca Qur'an makro <tuh> Baca jikir tidak Tasbih tidak, tahmid tidak Jadi kalau baca pun juga tidak betul Jangan sambil buang air Sambil berdasarkan Alhamdulillah <tuh> Wa la ilaha illallah <tuh> Wallahu <tuh> asbar Subhanallah, buat keluaran ini ada ilah, ada boleh. Tanggung kepada syariat ma ya Allah. Indahnya Islam, indahnya agama. Mengatur kita waktu kita berada di tandas, waktu kita berada di dalam jamban, dengan iringan doa, waktu kita masuk kama اذا دخل الصلاه الله مني اعوذ بك من القبوتي aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada syaitan yang jantan dan yang betina syaitan makan syaitan kawin syaitan berpolitik syaitan terlibat dengan politik syaitan terlibat dengan ekonomi mana jadinya bukan hadis, hadis Rasulullah sampai-sampai syaitan ikut bersama kita waktu kita makan kata setan timbang sama temannya adra tumul nabi tawal asha boleh makan minum bersama dia kata setan yang satunya saya hidup dengan seseorang yang tidak melakukan itu setan dua orang dua setan satu kurus satu gemuk besar sekali oh segar kuat sehat kuat masyaallah tabarakallah tok besar sekali yang yang timbulkan apa namanya tok sama alisan terbanyak saya sebut ha <tuh> dia otot-ototnya besar-besar sekali. Angkat fungsi 150 kilo, 200 kilo semuanya terangkat. Menurut saya kan kurus, lemah, batu-batu. Dapat ngelawan jadi puasa kali setan yang satu tadi itu. Jadi saat ketika dengan dua setan tadi bersimpang, tinjang-tinjang antara keduanya, tambah oh, gimana sampai jadi kurus macam itu. Tengok saya gemuk, sehat kuat sudah juga. Jadi kata syaitan yang kurus, saya nia, sial, sial masih saya, malal masih saya. Sajuk bersama dengan seorang mukmin yang kalau padaku dia makan dengan basmalah, saya tak boleh makan dengan dia. Minum dengan basmalah, saya tak boleh minum dengan dia. tidur dengan basmalah, pakaian dengan basmalah, semuanya dengan ringan. Bismillahirrahmanirrahim sehingga aku tak boleh makan, tak boleh minum bersamanya. Jadi kata syaitan yang satu, waana maaladilayat allukul ladalek. Saya bersama seorang admin yang tidak menggerakkan semua itu. Jadi dalam sebuah riwayat, kalau pada waktu kita masuk ke rumah dengan iringan Bismillah, makan dengan iringan Bismillah, tidur dengan iringan Bismillah, syaitan mengatakan kepada temannya tadi itu, la madi ta'wala fa'almalakod. Ta kita tak boleh tidur sama dia dan juga tidak boleh kita makan minum bersamanya. Tapi kalau pada waktu kita lupakan basmalah, setan mengatakan: Atrah tuh, pak Al-Mawal Medi. Kalian boleh makan dan boleh bersamanya. Nabi kita bersabda: Setan akan bertentang, akan terpetak, akan melilit atau akan terlilit di zakar, di kemaluan sesalang pada waktu dia bersudebo. Kalau dia lupa, zikrullah Allahumma ini amudu bika, Allahumma janibnash. Jangan takut. Sudah dekat kali belum hafal lagi macam mana Nanti sesaat kalau sudah menikah Baru menghafali Allah jadikna syaitan, syaitan. istri juga menghafali doa itu Sohli juga membaca doa itu Syukur kalau pada tujiman hafal Kadang-kadang pada tujiman sudah lupa Istirahat lagi Astagfirullahalazim Auzidun da'ahimina syaitan rajin. Kata syaitan hanya yang tak hafal Kenapa saya yang bilangnya Oh <tuh> halak Allah melihat ini yang mesti dikaminalkan, buktiwal fatayis, senangkan, budayakan. Mesjid sekarang sudah menghalak kepada yang lebih positif. Saya pun merasa <coughs> Rasasrono tengok suasana mesjid-mesjid sini penuh semuanya, mesjid penuh sampai keluar luar orang sholat yang terawih mananya <coughs> bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan dengan kesedaran umat itu sudah kelihatan di mesjid. <coughs> di samping juga sejarah nabi istri filsuf nabi dedo saya lihat sebuah perjalanan hidup namanya bidayah wanihaya dari zaman najwa adam sampai manusia masuk surga atau neraka waliyadzibilah itu hanya dengan satu lembaran sejarah saja Semuanya sudah ditulis. Nah, begitu dengan stiker-stiker yang ditempelkan. Bukannya sekedar terima kasih kerana Anda tidak merokok, matikan handphone anda bukan cetakan itu saja. Juga perlu tulisan-tulisan yang -tulisan. <coughs> seperti ini kita tulis. Allahumma inna a'udzu bika minal kubuthi sudah dicetak, sudah dijual, dipasarkan di sana-sini, tempelkan ke sini, kepada anak kita, kepada kita. Takut kalau kita lupa membacanya kalau tidak ditulis. Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita melintasi dua buah kubur seraya berkata innahuma la kedua tuanya sedang tersiksa di dalam kuburnya wa may yu'adzabani dan bukan tersiksa karena dosa besar salah satunya bahkan alla yastatiru tidak bersembunyi riwayat tidak beristibra' daripada kencing kencing waktu kencing jangan kencing pinggir jalan seperti budaya Mesir itu yang dibuat ke Malaysia akan tersesat di dalam kubur seseorang yang tidak bersembunyi waktu penceng cari tandas dulu bersungguhnya di tempat yang tertutup balmad, ada Nabi kita akan menjauhkan diri tidak keciuman bau yang keluar dan tidak kedengaran bunyi yang berbunyi, kentut kita tidak kedengaran, suka dengan baunya, itu kalau pada itu kita disahrak Diwayat yang kedua Layas dan zihu tidak beristinja Maksudnya tidak beristinsah, Tidak meyakinkan dan memastikan Kencingnya sudah habis Dia kencing sampai puas Jadi pada tu dia kencing Belum habis lagi dia sudah berdirita Diperah dulu, diperas dulu Dari pangkal batang kemaluan Sampai ke depan diperas, diperas, diperas Sampai habis Tak ada beda laki-laki dengan perempuan jadi dari kita ulas, kita tahu salurannya itu dari mana? Diperah dari bawah, dari pangkal batang kemaluan supaya bagi sisa daripada kencing itu keluar supaya jangan sampai menetes. waktu kita suntahnya satu yang pertama tidak hati-hati dengan kencing yang sehingga menetes di celananya atau dengan cara yang lebih mudah berteriak batuk itu juga mungkin <tuh> semacam itu kecil akan terkeluar. Yang kedua, Amarsani, kata Nabi Nabi Mati berjalan ke dan kemari dengan Namima mengadu domba. Summa jari datang robbah. <coughs> Cepat tengok, kiaskan. Kemudian nanti kita mengambil sepotong pelapa kurma. Sepotong dahan korma ratah yang masih basah. Saktahalis pail. Nanti kita bagi dua. Suma Kemudian Nabi kita apa gharaza? Laca. Paca Paca Paca Paca ya Kemudian nanti kita paca Bahasa kami tajak Bahasa amuntai Ditajak Paca Kemudian nanti kita paca nabi kita tajak fi Fikul hitabrin Wahidatan Gharaca Fikul hitabrin Wahidatan Satu di sini Satu di sana Oke okay. Sekarang kalau setakat dengan buah korma Setakat dengan tahan korma yang basah Memberikan keringanan kepada seksa kubur Apakah kalau kita baca Quran tidak semacam itu Wabi, dah wabi sini. Ini secara logik saja. Ini tak lebih daripada dahan kayu, tidak lebih daripada untuk kepentingan dan makanan manusia kita jadikan bahan bakar pada waktu masih basah di di betul ke? pada waktu kita kaca. Apa Nabi kita bersabda? pada Padahal kita baca, ternyata Nabi kita bersabda akan meringankan seksaan mereka berdua selama keduanya itu masih basah. Ini kayu. Apakah kalau pada waktu kita baca Quran rahmat Allah tidak akan turun? Nabi kita bersabda Min kalau kita berhimpun di rumah Allah baca Al-Quran, rahmat turun makfirah Allah, ketenangan jiwa malaikat akan berkerumun. Bagaimana kalau Quran dibaca di atas turun? Apakah rahmat tidak akan turun? Mana untungnya? Apakah kira-kira lebih untung dengan kayu atau dengan dahan yang masih basah yang dipancarkan di atas kuburah atau lebih elok dengan kita-kita baca Yasin dan juga baca Al-Qur'an di atas kuburnya? ya memang kita tidak menggunakan kias yes. tapi dengan kedua-duanya tadi itu waris di dalam hadis. Jadi hal-hal yang semacam itu jangan dipertengkarkan, jangan sampai membuat kita jadi retak. Kita boleh bersatu, kita boleh bersama, dia tak mau tak tanya. Kita dengan aliran kita, kita dengan pandangan kita, tapi jangan disalahkan. Qala la'allahu mungkin saja sabda Nabi, ayyuhha qif'an huma malam yai basah akan meringankan siksaan mereka berdua selama dia tidak kani kering. Jadi yang semacam itu juga, tanam-tanaman tapi jangan ditanami pohon pelam ya jangan ditanami pohon durian jangan juga dengan pohon yang besar-besar sekali itu sepahal, enggak, kasihan dikobur sebab akarnya itu akan menyerap jasad mati jadi kalau bunga bunga yang kira-kira kalau kita tanam di atas kubur pun akarnya tidak terlalu banyak jadi akarnya itu tersebar begitu bukan menjulang ke dalam kalau seperti dengan pohon kelapa misalnya kubur, ditanami pohon apa kira-kira yang paling besar, pohon durian Oh, kena durinya lagi Itu menyesal Tak boleh, itu tak betul itu. Kalau memang mau juga kita tanami Tak apal. dengan bunga-bunga Rumput yang indah Jangan dengan rumput-rumput yang bersungguh Jadi jangan juga dengan pokok-pokok yang besar Seperti dengan dua manggung Misalnya, oh, itu juga besar sekali Kesian si mati, tak boleh keluar hadis serakhir Bisa syarib Bahadukum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 Kala ida syarifah hadukum kala yata nat kastil ina, bo ida apabila kita datang ke tandas. Maksudnya kita membuang air. Janganlah sekali-kali kita menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan, menyapu dengan tangan kanan, atau dengan seseorang yang sudah berumah tangga, yang sudah berkahwin. Hatta pada waktu berseduh pun jangan sampai menggunakan tangan kanan. Jadi bagaimana Ustaz? Pikir sendiri lah bagaimana caranya. Jadi enggak tahu mau gimana? Jangan ora tangan kanan. Jadi benda itu ya betul lah dibelakang kertas boleh memahami apa yang saya maksudkan. Jadi kalau pada tu akan bersumbu dengan istri, jangan guna tangan kanan untuk nusarah ke situ. Tangan yang mana tadi? Hmm. Alhamdulillah, wallahu aalam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanakallahu wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahu wa bihamdika Asyadu anza ilaha illa anza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah